Capitolul 10. Căci nu voi fraților, ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor și că toți au trecut prin mare și toți într moese au fost botezați în nor și în mare și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma, iar piatra era Hristos, dar cei mai mulți dintre ei nu au plăcut lui Dumnezeu, că ce au căzut în pustie, și acestea s-au făcut pilde pentru noi ca să nu poftim la cele rele cum au poftit aceia, nici închinători la idoli să nu vă faceți, ca unii dintre ei, precum este scris, au șezut poporul să mănânce și să bea și s-au sculat la joc, nici să ne desprânăm cum s-au desprânat unii dintre ei și au căzut într-o zi 23 de mii, nici să ispitim pe Domnul, precum l-au ispitit unii din ei și-au pierit de șerpi, nici să cârtiți precum au cârtit unii din ei și au fost nimiciți de către pierzătorul. Și toate acestea le s-au întâmplat acelora ca preînchipuire ale viitorului și au fost scrise spre povățuirea noastră, la care au ajuns sfârșiturile veacurilor. De aceea cel căruia îi se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă, nu va cuprins ispită care să fi fost peste puterea umenească, dar credincios este Dumnezeu, El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea ca să puteți răbda. De aceea, iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli, ca unor înțelepți vă vorbesc, judecați voi ce vă spun, Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frânge nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos, că o pâine, un trup suntem cei mulți, căci toți ne împărtășim dintr-o pâine. Priviți pe Israel după trup, cei care mănâncă jerfele nu sunt ei oare părtași altarului, de ce spun eu, că ce s-a pentru idol ceva, sau idolul este ceva, ce zic că cele ce jerfesc neamurile jerfesc demonilor și nu lui Dumnezeu, și nu voiesc ca voi să fiți părtași ai demonilor, nu puteți să beți paharul Domnului și paharul demonilor, nu puteți să vă împărtășești din masa Domnului și din masa demonilor. Oare vrem să mâniem pe Domnul? Nu cumva suntem mai tard decât El? Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc, toate sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproape lui. Mâncați tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebați nimic pentru cugetul vostru, că al Domnului este pământul și plinirea lui. Dacă cineva dintre necredincioși vă cheamă pe voi la masă și voiți să vă duceți, mâncați orice vă este pus înainte, fără să întrebați nimic pentru conștiință, dar de vă va spune cineva aceasta este din jertfa idolilor, să nu mâncați pentru cel care v-a spus și pentru conștiință, iar conștiința, zic, nu a ta însuți, ci a altuia, căci de ce libertatea mea să fie judecată de o altă conștiință? Dacă eu sunt părtaș harului, de ce să fiu hulit pentru ceea ce aduc mult mulțumire?" De aceea, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Nu fiți piatră de potignire nici judeilor, nici elinilor, nici bisericii lui Dumnezeu, precum și eu plac tuturor, tuturor în toată necăutând folosul meu, ci pe al celor mulți ca să se mântuiască.